زمانه رستو زماد صاحب و خلفا خلفا چاغیب سلال مندن کی اوای پسملات دی روانه پسابو کی سالور خلفا دادر احمد دی علوم به پا خلفاو ارباو کی خلیفہ اول ابو بکر صدیق ری رضی اللہ تعالیٰ آنو آن صحابی چنبی علیہ السلام تے اخپل لخت جگر ورکڑے ادائشی خوندی بی بی آن صحابی چگارے پاغہ گارے سوڑ کے داغت آئید و نصرت مل کرتے آن مقام کی ابو بکر کڑے چ پهه میدان د جنگ په هغه وختونو کې ابو بکر صدیق داغه سره موجود ده هغه صحابي چې داغه صحابیت بیان خپل وړاند کړې لصحابې ملګری دا ملګری توبه کې راضی د نبی علی سلام خاص صحابې غسو کو ابو بکرو خلیفې اول دوم خلیفہ عمر چاغوم خپلل حضرت حفصه حضرت اور کړو نبی علیہ السلام سره دریم حضرت عثمان رضی الله عنہ چاغت عبدل ريانه نبی علیہ السلام خپل لخته جګر اور کړو زن نورین اوته وي يوم رشیده بلې په نکاح اور کړه اوسلوغه خلیفہ خلیفہ حضرت علی رضی الله عنہ چذ نبی علیہ السلام دې ر محبوبہ لور فاطمہ نبی علیہ السلام اګه اور کړه وا خلفای ارباب صحابو کې لې مقام لري ابیاء او خلفاء وسلوورو کې ابوبکر لې مقام لري نن ک یو ک سداشي پڼټونو چې ری اخبارونو کې جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باج سے خلقو شیعو اگر طوال وګوره چې ابوبکر رضی اللہ سے دے باج خلق حضرت معاویہ الزام او طوال لګی د صحابه مبارک یا اولذ قران آیاتونو وګوره یو آیت نه ده قران کې علاوہ اولائګه هم المومنون حقا دا مومنان دی رشتنی حق اغا پا حق دی رشتنی دی صحاب او مؤمنون منس کی زمیر روڑو رو. اغا زمیری فصل مبتداو خبر کی چکل زمیری فصل لاشی خبر دیرا احمی اولائیگا ام المومنون حقا دا مؤمنان دریشتنی سورته انفال کې د وزه اول کې او اخر کې دا رنګي سورته بقره کې راضی وایزا کېل لهم امنو کلا چې ویلې شي د منافقینو تا ایمان ولې کما آمنل اذا کېلوا ملذینا کلا شي دیتہ آمنو کما امنن ایمان ورې په ایمان د صاحبو انص مراد صاحب کلام دی نجیریږي اے خلکو د صاحبو باندې ایمان وروله او کده صاحبو باندې مانیستاس ایمان ورابهړ دي دغه بقریب د اولی سپاره په اخر کې وې فئن امنو بمسلم ما آم من تم فقدیتا دو که دی خلقو ایمان دولو پشاند دو ایمان د صاحبو نو دو د خلکو ایمان سیده او که دو صاحبو گوندی ایمان د ایمانی نه سن ندینه نو چه یو بدبختا با ایمانا اغد صاحبی تا صاحبون تنقیس کوي صاحبون نقصان او عيبونه بیانې هغه یې مان چرته ده حسن ایمان نشته قران وای فام امنو بمسلمہ امنتم فقد تدو دا دغه سوره البقره د دو 2 مې پاري لمبي مې هکوي وکذالک جناکم امتو دارنګي ګر زوليه اسابو مونږ تاسو نه را یو ټول ګیا دلان سابو تاسو یول وی خلکې تاسو عادلانه تاسو انصافدارې تاسو بهترین خلکې سابو ونده منصف خلک پیدا کی د سابو ونده عادلانه دنده رکل پیدا کی کله کله قران کې الله وې اولائک هم المتقون دا صحابه دی متقیان پرزگار اولائک هم الصادقون دا صحابه دی صادقون مومنان دی په متقیان دی صادقین دی سورۃ حجرات کې علاوه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الله حکمې دے صحابه تاسو ته تا ایمان تاسو په زرونو کې الله ایمان حکمې دے صحابه په زرونو کې ایمان مضبوط او راسخ اوغه وزينو في قلوبكم او خاست کړې دا ایمان ستاسو په زرونو کې وچه ته چاپ رسول ایمان خيستا او خخي الله ته اخوخ دې کنه الله ته ته پاغه پدوي ته پاغه لانتانوي والفسوق والسيان او بد کار کړي تاسو ته تا کوفر نافرماني او خلاف داغه صحابه مبارک الله وي اولائك هم الراش دا صاحب دي اسلام دن کې راشدان دي الراشدين المهدي ها فضل من الله كلا اولئك هم الخير البريا دا صاحب دي بهتر پخلوقات پخلوقات کې بهتر خلق دا بیا نو رستو هغه صاحب قم خير البريا دا دي به ترپ مخلوقات دام بیاون رسته د سابو مبارک صورت ال عمران کې الله ویم کنتم خيره امته خرجت للناس اي سابو تاسو ور امته بهتره امته ولي بي سر امته خرجت جو کلی شوی دا امت په رات د خلکو دا امت به خلکو تفيده رسي تاسو به امر بالمعروف او نهي عن المنکر تاسو به امر بالمعروف نهي عن المنکر کوې هغه کی موجودو داس په میدان ولاړو چاغید چا پروانو وساتلې هغه امر بالمعروف څنګه کړو اذ بادشاہ حالونو سزا سزا ورکړی وا داغي نے بدل اغستهو صاحبوند کار سکول شي تامرونا المنکار وتؤمنون بالله او یقین وککوې په منځه الله ایمان بار وړي داغي صاحبو په باره کې الله داغي آل عمران کې وي قائمت یتلون آیات الله انا عللی وهم يسجدون دایو ټولګه دې خلک سماب دین باندې ولال صحابه په دین باندې خلکو د شپې او د ورځې تابیدار دي د حکمو ده امرونا بالمعروف وَيَنَحَوْنَا الْمُنْكَرْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ وی صحابہ کامیاب صحابہ ماں کامیاب کری اللہ وی ماں بچ کری دی گنانا دس صحابہ ببارک اللہ صورتِ مائدہ کے ہوئے دائیو داسِ عزت الالمؤمنين عزت الالمؤمنين عزته على الكافرين دا یو دا سقوم سق دې چې د الله سره مینه کوي الله دې سره مینه کوي په مؤمنانو په خپل منځ کې کمزوري دي تابعدار دي او بل تاجز دي عزته على الكافرين په کافرو څخه دا س په پیغمبر ماین او سخت او کافر او دا چې د پیغمبر دا او د صبح هغه صاحب زمکه تنوي ور کړې لاسونو لوخي او, او تنولو چې د پیغمبر دا او د صبح من کتن گزارو نو د پیغمبر بیزتی به سم من کته گزارو اغه ماین صاحب دا رنګي الله یو یوجاہدونا فی سبيل الله اغه زما په لار کې جهاد کوي ولاخافونا لو متلایم اغه د چاد ملامت یا نه ییږي په غیر زمانه ذالک فضل الله یوتی دا زما فضل چاله ورکو م الله وے ذالک فضل من الله دا فضل دی طرف الله نه اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم الساجدون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المفلحون کامیاب دی متقیان دی راشدین دی ما غفر کدی ابی اوئ ورضی الله عنه دا صاحبون زو خوشعالم الله و عزتنا خوشعالم او خطولی دنیا و آورے اے امتو آورے او رضی اللہ عنوم اللہ خوشعالشوی دا صاحبون اللہ رازی دے دا صاحبون یو با ایمان دورائشی جماعتون با رازی دا قیامت پورے او غبر صاحبون خامخا نقصہن بیانے نو اللہ و عزتنا ایمان نشتاق توی اطلال یم سن د ایمان نشته ارز ی الله عنهم ورضوان زته خوشال ما ا زمانہ خوشاله دي صاحب ده سے خلق و الائک الم صلواتهم ربهم ورحمه و الائک و مل متدون دا صاحب کرام پدې شابه سه دي طرف نه الله افرین دي او رحمت دي جماعت طرف نه پدې اولائک همو او دا صاحب کرام په سملار دنیا کې روان اگر ک خلق ته بد نسبت کوي دا په ہدایت دی روان نو اي لهم مغفرت وارث کن کریم ما دلا دنیا کی ما با خانه کړي دا ارې ځکه زتمندې ول هم فرتو و اجن کریم ما د دې صحابه سره مادری و د کړي الله وي سورته عنکبوت کې راځي سورته نور کې وعد الله الذين منن ان مِنْ قوم واعمل صالحات لاستخلفنهم کم <مسطخ> استخلاف اللزین من قبل امام ماد صاحب او سر یو وعدده کرده چه ستاسو خاندانونو که ستاسو پا عرستو شاگردانو کې با ستاسو نا خلق باتکم دنیا کی دندارا ستاسو نا با عرستو دندار خلق باتکم امام یو وَلَيُو مَكِنَنَّ لَهُمْ او. الَّذِيرُ قُزَا تاسو چپکم دین با نیئے نو آغا دین با تاسو تز خوخو ما تاسو با آغی با رضا کی گئیو تاسو بین خوخوئی او تریم واده او سکڑیو وَلَيُو بَدِّلَنَّوَمْ مِن خَوْفِهِمْ أَمْنَا تاسو لبا آمن درکو ما اوکڑا باوا ملکونو سنگ آمن را گلیو آغا با دمانی ختم شویوا امن راغل او اگر وات چداجی دل الله نو او صاحب کرام د الله کتاب اوستو ایام ک پملکونو ملکونی خور کو اوغه دا کی اوغه شوکی هغه په بدل شوی وي اپامن بدل شوی وي هغه قربته من گئی هغه مالداري بدل شوی وا داد صاحب او دا نامو بو خوپ شرد دی یا بدوننی لا یشرکو نبی شیعا دارنگی اغا صحابو ببارک اللہ سوئی اولائی کا آزمو درجتانا دا صحابو لئی درجی والا خلق دے لئی خلق دے اولائی کا اللذین آنا احسن ما عملو دا خلق دے داغ نظام القبل ومخستا د چ سکه سما ملک ذ قبل وم الله دا صحابه دا, دا خلق دے ها والذین آمنوا اشدوا والکفار رحمهم بنوم په خپل منځ کې په می بل مهربانی یبتغونا فز من الله ورضوان دا رنگی د صحابه مبارک ما چه کم آیادنو سر اللہوئے لَقَدَ رَزِيَ اللَّهُ آنِ الْمُؤْمِنِينَ زَمَعَدِ قَسَّمِ زَدَ سَعَبُونَ رَازِیمَا آس آبو چه پیغمبرہ تاثرِ بیعت کو لاندی دکی کردونینا پاگا بیعت گی حضرت ابوبکر نو جاغا شرطون مقرر ایدل اواغه سړي مننت کا او د نبی عليه السلام غري ته لاس نږدې کاو مننت ظارا حزته ابوبکر را مخ کې شو او سړي د پیغمبر غري مبارک ته لاس منځدي کاو غن پوتره بدل لاس واه اغه د ابوبکر خاص دوست هو اغه سړي د شه ابوبکر توګه دی دا وایي ابوبکر ته دې نرم وي دا سره شوه تو وړل خملګري وی زما دا سخص شوی کده ابو بکر ورته خپل فرض اوسه تا سخت اوت الفاظ وي زه پیغمبر په پی مينو او نظر دین باندې دا سخص شوی ما دا ګندلاسو پیغمبر کید تلځی کې نبی علی سلام ابو بکر توي خندل و وی یا ابو بکر خیر دے د بیزتې په وجو زما ګری تلاس نمنځ دی ما ماته ملت کای چې خېر سوال د لکوم ترخاس د ته دا شرطونه و منا پدې کې फायदा اغا ابو بکر غندې ابو بکر ها او دارنګي ایو صورت کې الله د صحابو مبارک د مافي اعلان کړې دې دلته وي قسم دې ز خوشاله مد صحابونا چتا سره بیعت کاو لان دې داغه ونی او زه پوهم چې داغه پزرونکی ما اطمینان راوسته او چې دا یې لك سورې اطمینان او زه 파غه پوهم سورۃ کې الله د صاحبو بیان کوي چې پوتورو میدان کې نبی علی سلام صاحبو یو आवाज پرخه سخه میدان دې او صاحبو یو پیغمبر پر خو نو په دا حالت کې صحابه قابل د بدی دیو کني دي د کی ندي خام خادي چې نبی له اسلام یوازي پری دیو صحابت یو خادي خام من دی وای خو د بدی قابلیت نبی ا چې دغه ځکه چې نبی له اسلام یوازي پری دی او سړدا غینا الله دایي صحابه مبارک سوې چې په دا سيا حالت کې هغه پری دی ال ځکه زما اوستا په لې خدا رال چاغ مورچ پرې خو دا چ بیالی سلام صاح به او د پیغمبر خبرې او نه منله او میدان دا کوو د حد میدان کې قابل د او د تدی دکه د دا پیغبرو داې خبره او دا خبر نه منله سره داغ نه الله قسم کوی لقد د افان زما د قسمي لام پقدو قد پمازي داخلي زما د قسمی اي صاحبو ما تاسو نه ټولر سم افخلي لقد عفانكم زما د قسمی ما تاسو ته ټولو سيزونو معفي کلي دا وګوره ان شاء الله معفي کي لقد او پته الله ته پته چپ پینزل سمش پا رسمی صدی کی بدا سے ناکار بدترین مخلوق پیدا کی گی چاگبہ زمائیو یو صحابی بدنامئے قلبہ معاویہ بدنامئے قلبہ قلبہ ابو بکر بدنامئے قلبہ صحابی کرام بدنامئے قلبہ بیا بدنامئے نزکے لام پا قد و قد پمازی قسمیہ مانا لقد افان کوم قسم دې معاف کړې الله ستاسو نا بیاوسن پینځه پنزوس کې الله دغه صورت کې بیا وې لقد عف الله عنه قسم دې معاف کړې الله دا غينا ما هو معاف کړې الله قسم یې ملاوي پیغمبره اسنه ثابت نکي چې تی په میدان دی اوازې پرېږي ته په دې لاند ته وونه وول د سبا او د نیتونو دور دی ببد نام لزمما نا پل نا. مرازی چې مله صاح به دې کشي دغه بغلت خلک نه یا سا د ساحبي پباره کې پ کې معمولی سیزم نقصان را نهوللی ګنیمان ک پیدا کږ الله پ غمبر کو و فوم پیغمبرا تم مافی کا وضاینا تو تم مافی کا واستغفر لهم پیغمبر تولد بخن سوال کوا پیغمبر وشاورون فی الامر او د دین په کار کیتی مشوره اخلا د ستاد دین ملګری وشاورون فی الامر او مشوره کو د انسانو لچیو صورت کی بن زایا وای زماج قسمی ما صاحب معاف کری دي زماج قسمی ما صاحب او ترس معاف کری دي دنج صاحب ګناګارونو صاحب ګناګارو بشکا د کفر حالت کیو د ظلم حالت کیو ارس چو خوچیو زله توبه وکړه دا او د پیغمبر نه بیا د پیغمبر سره په ایمان کړي داغي نور څه صاحبي غلط کار نه کوي بس داغې نورستو صحابي غلط کار نه کوي به اغې داس توبه وکړي دا چا لاوي داغې په ظلمونو کې ما ایمان لیکلې لیکل الا رازي چې شه صاف شي داغې زونا صاف کړ د گندونو نه پښوبه سره چې صاحب شو ایمان و لیکلې شه نو چې زله ایمان یو زول و لیکلې نو د اغا ایمان بیا بلدیگی پا بلسا باندی بیا او بیا دا ابو بکر خون ایمان دی وجه نا دا اغای ببارے کے قرآن بیر آیاتون بیان گئے ایو آیات نلے السابقون الاولون من المواجرین آولتن کی جنتا ابا کم خلی چار ایمان قبول کله اول د مهاجرینو او د انصارو نا ابوبکر لوم ایمان په پیغمبر پاک راولیو و صدق به سیددیک او تزکوی سیدیک اکبر چې د نبی علی السلام لوم ایمان ایمان راولیو ایمان نو غړولوم ایمان په پیغمبر نن من بدنامو او بانیو لگور خیر دیسن احسان با پکیو عامیو بہی مالا راپا چیگیو صاحب او بانی بد ہوئے سب آبل جائے کے بد عدالت نہ رہ کرے سو کوئی حضرت عثمان خیانت کرے دے سو کوئی حضرت عمر بدت کرے دے سو کوئی دائی اریو بساہبی بدنام کرے بازوئی پتولو صاحبو دو یہودی اخلاقو اثرو تولو کی یہودیانو سے پتولو موجودو بازو بگلادا ہوئے کہاگر آرسو کی کہاگر جماعت والی کہاگر ناری نئے اوزنانی اواغد صاحبو بدخورے قرآن اوہ حادیث داغی پر بارے کسی فیصلے کرے اوگو رہا حادیث داغی پر بارے کیا اوہ حادیث او نبی علیہ السلام سلام دا غيب به بار کسې ویلي دي الا واسمن القواسم قاضي ابو بکر بن العربی غدا حدیث پای کې ذکر کړي یو حدیث دا ذکر کړي نبی علی السلام وې ان الله طاوني وقت ار اصحابي بشکل لازم غره کلمه بشکل لازم از پرزم اصحاب غره کړی ذ الله غره کړم مخلوق کي زماد په اړه زمو صحابه غره کړی فجعلهم اصهاري وجعلهم انصاري زمو صحابو کي باز زماد پاره خبران ګرځوري مال الوريان را کړی یوږه نه ابو بکر دے یوږه نه حضرت عمر دے چاگئی دوالوخ پلیلوریانی نبی علیہ السلام تور کرے ازمہ سخران دی وانساری او زمان معاونین دی زمان معاونت ام کئی پر دن کے پیغمبر او فتوہ کرے دا انہو سیجی او فی آخر زمان زرد چرابجی پاخر کې او قوم زمان پومت کے باہ داسِ خالق پاخر و خلقوں کی پیداشی ین تا کسونوم چاہ خالق بددی صحابو بد بیانے کلب ابو بکر بد بیانے کلب عمر بد بیانے کلب عثمان بد بیانے کلب معاویہ بد بیانے کلب عطول صحابو بد بیانے نستاس کار بسی تاسو سب غلی ناسے تا سب آگے سے تاس و مداغی اسلام مجلسو نکوئے نا پیغمبر پاکوئے اللہ خبر شئی حرف تنبیحی رہو لئے حدیث کے اللہ خلق خبر شئی فلا تناکیوم ددا سے خلق و سرا رشتی مقائم ہوئی و دنور سرا مکوئی مداغین جنکیپ نکاخ لئی او ماغیلہ پریشتکی جنکه ورکوې دنی کا پروگرام ختم دا غې سره پیغمبر پاک وي الا فلاتنا کیوم الا فلاتنا کیو الیم خبر شي اریسلم نکاون مکوې دا جنکو سره او دا غې خپل جنکه یغې ته پنکام ورکوې الا فلا خبر شي مون زونور صدا مکوي مون پسې مکوي په یو پلیټ فارم کې مودريږيږي صدا حضرت ورिजनه الا فلاۃ وسلم د پښتهج باندې د اقتدار اوګي وي خيره کې صحابي په څار سو وي مل دوټ کیو یو بیا الګه ته د وټ ګرځید د اقتدار ګرځي اوازه صحابي چاګه د پیغمبر پاس خلانو کېو آغه پیغمبر په معاونین کېو قران هغه صاحبي وی دی الله او ته صاحبي وی دی پیغمبر او ته خاص معاون وی دی پاګل ځام لګي پیغمبر پاک د ځانلری کا منځو سلام کوا جنازه په مکوا رښتیو سره مقایم دی وی خیر دی گزاره په کار ده خیر د سوق مجبوری ده پیغمبر پاک دا نه وی چې خیر دی مجبور نه الا فلاتناكعو الا فلاتناكعو اليهم الا فلاتسلموم داس خلقو صد منزنا مکوي په یوزه الا فلاتسلو اليهم خبر شي او داس خلقو باني جنازې مکوي یو موردار شي نو جنازې لال نشي دی ویته خير ده نو راځه اكيد خو هاه اگر که صحابو پسه بدوی چکم خالق صحابو به سمدوي يو صحابي خپري دا که معمولي صحابي ته صحابي ګوټه وي امدا غدان انجام دي دا رنګه عليه مول لا نا پیغمبر پاکي پداس خلکو د لنتوي زمازه طرف نا پیغمبر پاکي الله الله الله درې زليوي پیرانoverline پاو کوئی اویرېږي د الله نازما صاحبو بارکه اویرېږي لا تتخذوهم غرضا بعدي منی سه د صاحبو لرا نخیرست زمانہ چکل یو صحابي نه ګرځي چاغدا کړيو کلابل صحابي نه ګرځي چاغدا کړيو کلابل صحابي نه ګرځي ویل کاغه نه به سوکلی دله نام بوله میلاوشي نخيب مزه خلک نه وډي ګزه انعام مقرره پیغمبر په کو اله تتخذو غرزن بعدي منی سه دي صحابو له نخي رستو فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ <تصفيق> چاچِ مِنَا اُقْلَمَا سَرَا آج سوک چھ دئی سرِ مِنَا كَئِ نُزَمَا سرِ مِنَا كَئِ دَ صَحَابَوْا انسان چھ صحابیو تا بد نسبت کے رے پیغمبر تا بد نسبت کے پیغمبر باگوئے چھ کم انسان تھ صحابو سرِ پیغمبر پاگوی مان سرع مینہ کئی سوچ پیغمبر تر بد نصبت گئی نو پیغمبر پاگوی مان تر بد نصبت گئی اس پرگوڑا فاغ اغد ازاهم چاچے دیت تکلیف ارساؤ پیغمبر پاگوی اغد ازا ان اغد تکلیف مات اورساؤ او چھے چا ان تکلیف ارساؤ اغا تکلیف اللہ تو ارساؤ پیغمبر پاگوی نن صحابه باندې الزام لګي کتابونه وګورا کتابونه موجوده د صحابه او د شیعو او د رافضه موجودین به ټاکه کوي هغه صحابه بدنامي هغه څوک هغه مخکی یو کورستې صحابه بدنامي پیغمبر پاکوي هغه نه مخرزوي اره تا نقصان وصول دامت نقصان دی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وي فمن سبهم فاللعن الله والملائکه تي والناس اجمعين چاچی سبوت کنزلو کلب سب کن شتمیونه و سب پمانت عزت اغستلو سره شتم معمولی له نفس کنزل لیا پشاو نو ګوډو یې زمالا آیا سب د عزت بیزتی کول آن خلق چاہد صاحب و بیزتی کوي برسر آمی کئی پا آم خلقو تدا چھلن جنو اور کے صاحب داری داری پیغمبر پاکوی فا من سبم چاہد چیزت و آغزد صاحب و بیزتی کئی فا لی لانت اللہ والملائکتی و ناس پاغه د الله لا ندې پاغه زمالان ندې پاغه د تمامي مخلوق لا ندې صحابو په سیدو ویل پیغمبر په پاغه صحابو باندې کیسوي نبی علی سلام وی ان الله تارنی وقت اونی اسحابی زلغه ور کلمه ماده پاغه زمالان صحابو ور کلری فجعل لي منهم وزرا وانصارا واسارا سماد پاره پدسابو کې وزیران مقر کړی دي وزیر د بادشاه سره بوچ پورته کوي ودا وی وزیر دې او د فلانه وزیر دې ځکه وزیر د وزیر نه د وزیر بوج پورته کوي دا او د بادشاه سره وزیران بوج نه پورته کوي یوازې بادشاه خوار کانو شو کوله دا له محکمې خپل پل وزیر ګرځي پیغمبر پاکوي دا صحابه ما سر پودین کې بوج پورته کوي باجاللی منموزه پهابو کې با زما وزیراندي پهاب کې بعض زما انصار معوییندي پهابو کې بعض زما ااسرن سرګ ندي لورییاې مع سره نري فمن ص همم آو چې بتیې صابو دغې بد بایانې مخلوکته۔ والیلانۃ اللہ والملائکۃ دی وناس اجمین پدا سے خلقو پټولی دنیا پہ لعنت وے دا الله زمان پہ لعنت دی بل حدیثو غره پیغمبر پاک وے ان اللہختارنی بشک اللہ زغره کلمہ وختارنی زما ز پاد زما صحابو غره کری وجعل لي اصحابا واقانا وسارا ماده پاره صاحب ګرزوري معاونين رونه دي زم ما معاونين دي زم ما خران دي زم ما وي و چې با خبره کړې دا خبر دې دا قيمت دې دا پیغام خبره زم ما ستنه دا زکات خپل ملګری معلوم او کاست خپل دوست معلوم نو دوست سره زینو وإذا خذوا ذا بیکار پیغمبر تغه خپل دوستان معلومو پیغمبر تغه خپل ملګری معاونین معلومون نو پیغمبر یو خبر راکې وسيجي قومون زرد چرابشي یو قوم باداوم د دیصابون رستو داش قوم به پیداشی زما په امت کې يعيبونهم وينقصونهم چې صحابه عيبونه په بيانې معاويه دا کړې دي ابو بکر دا کړې دي عثمان دا کړې دي زردي او قوم به پیداشی زما په کې چې صحابه عيبونه په بيانې او داږي نقصانون په بيانې قطاص وبس کوې تاسو بغيلي نه خیر ده مالا دادم ولې یا نه په بل آو کې دی شي چې څلبه په صحابو کې او اسه خو نه وي وتطبقات الکبرى غلی کلی دي او ی موجوده په طبقات الکبرى هوایو په غاظم ده او په طبقات الکبرى هواله ورکو قرآن او حدیث باندې حوالہ شته اسلام آباد کې بل یو کس تحقیق کلو صحابه بدنام کړي دانو وی چې دا ګوره زمنګ بل د مسلمانانو وي او آغا صاحب بدنامی گی خاص صاحبی ابو بکر غند صاحبی زکا پیغمبر پاکوی وسیجی قومون زرده چرابش ارسوک چی کزما پلار ولی نده کزما ملگر ولی نده کزما بچه عرور ولی نده نو خدا پریا او چاگا صاحب بدبانی پیغمبر پاکوی وسیجی قومن بعدهم زدی صاحبو نبو ز زماؤمت کی داس خلق پیراشی یعیبونو هم وین قسونو هم چد صاحبو عیبو نبو بیانی زمان دی بیبیانو عیبو نبو د صاحبیاتو عیبو نبو بیانی وین قسونو هم داغی نقصان کم یو انسان د نقصان نباک ریوے سوخشتا پخدان ہوئی گرہ وې اغلبیل راپازې وی کوځي کې دو زه سړي یا له کومه تزان کلب له وګو تا کې سړي صاحب دياسره او صاحب دياسره تزان تک تري دي اغه صحابو مبارک الله مستقل فیصله دي ایمان کری چې امام دنیا نه ال بوتلي دي صحابه چې هغه مپاکري دي ګنا نه او پیغمبر پاک فتوی دا ريبه مبارک کړی چې امام معاونين دي جواب له پیغمبر پاکی چې کله د صاحبو سوک بد بیان نه لفعلات واکلهم ولا تشاربهم داغه سره د خوراک نکوي داغه سره بس کا نکوي اګه چپ کم کاندولو پیاله باندې غلاس باندې خلکې دي پاغه غلاسو کاندول کې خل مګدا چپ کم پینده ناشې پاغه پیندم کې نا پیغمبر پاکوي او د پهو پلیر فرم او سره ناست دی و خیر دی مله وونهدي چې او اصلکو بیا بور سره ګورو د مو مه خیر د ټوور کا داسې خلکو لم سبا سی په پلیر فرم کې ولای من به س دغه ساح یو زهمن غریوان کې بالاسه چای او بخواندو په من د هغې الزاممونونه لوګول وو منګې بدنام نام او تا د هغې تاید کی یو سره و زماګ ریوان کې صباح صحابه الله سچې کمال د هغه صفای بیان نکرا تو خود د هغه صفای کې خزر صفه بو صفای کوم پیغمبر با کوئی خوراک بو سره نکې لپه پیندو سره ناشته ولا تشاربوهم سکه بو سره نکې ولا تناکحوهم نکاون بو سره نکې دا غي خزب بنيقاماله تاسو خپل جنکه غل په نکام ور کوي چې کوم خلکو کې د صحابو بدوي یا ساتي د نکاح پروګرام درشته بند پیغمبر یې پا کوي ولا وتسلو علیهم ولا تسلمو اوما جنازه په مکووي منذ سلام مکووي په یوز دا هو د پیغمبر پا فرمان ده وګوره چا غي ها صحابه مقام لري پیغمبر پاک کو علیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین المادینا پتا سو باندې زما سنت لازم دی او زما د سنت نورستو د صحابه هغه صحابه چې سلوور خلیفہ دی خلیفہ گان دی دا غیری طریقه پتا سو باندې لازم دی نو طریقه بیت سو باندې د صحابی بدنامې هغه اګه دا کری اګه دا کری نو ته به دا غتې قسوک تیاری غاغته ما لرېدا ما یو ځل بیان وکړه صاحب په باره کې دې ما کنه خبره ا ما هیڅ یو بې ایمان نه تاسو هغه پاسر او ما نه مازه نه پاسه هزه تی عمر خو بدد کړو دوی چې دا دې سره ما خو بدد یانو چاویری فلانی کتاب لیکلی دې کله چا دا کیدا چې صاحب غلط کار کړي یا ساده غیمان کې نقصان دي وګوره کتابونو لیکلي دي لی. ال کفاه فلم زواج د خطیب بغدادي صفحه 49 صفحه کې لیکي اظهار تمور رجل ینتقص من اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم فلم انه زنديق کلتاسو اوی نیچ یو سرے فیو صحابی دا صحابو بانے الزام لگئی دا غا عیبون مخلوق تخکا رکے را غا نقصان بیانې پوشا چا دا غصرے زندق دے ال کفایا فی علم الروا دا خطیب بغدادی ان چار صفح کی لگی ازا تم الرجل ینتقزو آدم من اصحاب محمدین او دا نقل ابو ذرا کرے ابو زرعه سره او چاغه تدری لکه احادیث یادو اما مولوی علما دی دنیا تدری لکه احادیث غت یادو صاحب دیو مخلوق دیو جنا متوبات مجدد الفسانی شیخ سرہندی رحم الله د هندستان هغه دیو عالم تجہ جهانگیر بادشاہی په بلالونه وا پهن کې هغه دومله نیک سره او دای کتابو ګرا مکتوبات مجدد الفسان دو جلد کې لري پاره دفتره اول صفحه 80 یوسن و او یا کېږي او توان کردن د اصحاب الحقیقه توان در پیغمبرسته پسابه توه لغول دا په حقیقت کې په پیغمبر باندې توان ده کم خلق چې صحابیو په صاحبو تال لګې دا حقیقت کې په پیغمبر باندې توان ده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 اگر ایشان متعون باشد اند که صحابه متعون شي توان در قران و شریعت لازم می رپو قران توان لګي دا په شریعت باندې توان لګي زګه ای د ایمان تدیقی او هم ته صحابه رسول دی پیغمبرنا رسول اگر عثمان متعون باشد قران مدعون باشد که حزت عثمان باندې توان لګي دا په قران باندې توان لګي دیکھا حضرت عثمان قرآن جمع کرے جامع القرآن قرآن جمع کروں گے حضرت عثمانو داریں گے ہاں آغاز کر انکار انشرفی بعض صحابہ انکارن کل دا بعض صحابود عزت نه انکار کول دادو توڑو صحابود عزت نہ انکار دے مجدد دال اغلی اگلی کلیدی یو سل یو کم سلو اختمع صفا اغاوی بهترین قرون کرنی صاحبہ استا بہتر پیلی پیلی دا صاحبہ دی پیغمبر باکن خیرکم کرنی بہتر پیلی زمادہ بیاغا چا صاحبہ دی بیاغا چا تابعین دی اور اس طب بیاد دارو خوارشی نگلہ دارنگی اغاز کرکی ما آمنا برسولن ما لم یوکر اصحابہ سو پوری چپ صاحبہ چا او داغي ذاتي نه وکړې ما امنه به رسول پیغمبر د سنې مان نه دی وروړې کم خلک چې د صاحب اوس فقواله کوي بیزتی کوي د صاحب طوان byteArray د پیغمبر دی مان نه دی وروړې مجدد لیکلي ما امنه به رسول مللم یوکه او ابياي لن ده خبرات دري سوال درشمکه کړې مجدد اگر عثمان و صدیق و فاروق متعون باشند کابو بکر عثمان او مر فاروق متعون شو توان پاغیو لگی دا و مسلوب العدالت بودند دا. او داغینا انصاب ختم شو چدا بین صافو لبر قرآن چیتی مادند بیا پا قرآن سیتی ماد پادی شو چاغ صدری خلفاء بانی تا الزام لگی او هغه د عدالت نه ختمه د قرآن د بیسه اعتماد پاتاجا چې بیا قرآن نه د قرآن آیاتونه وې د قرآن پاتون د هغه چا ایمان نشه چې هغه په صحابه باندې او بدل لګي ارث کی کتاب کیږي کی یاد ساتو قرآن او حدیث داو مبارک چکه کومه فیصله کړا هغه صحیح ده شیعه دالل بعضه خلک راغی او علماء او صحابه بدوي چې دا ارث چکه یې خود صحابه ها توان صحابو صرف سارین کر رافیزی استا مکتوبات لکی لی دی وی پا صحابو پا نیکان و بندگان توان لگو دادا رافیزیانو کار دے درگو رو اس رافیزی پابو پکر الزام لگو لے عثمان الزام لگئی منگل پا کار چې دی چھت صحابو پا صفائی با نکلکیو او کمند صحابو صفائیو نکل آس ساتے آوہ صحابو سباز منگریوان کلا سچائے پا کې کی پا مم مقدمه چلی چې تا سوزان ته مسلمانان وی او په منگ الزامون لگی او و قرآن با موی حدیث با موی تازمہ سا صفائی کلی وی تازمہ سر زمان دفاع کلی وی نو منگ لپا کارداری چه سوگدار سے کارونا کئی چه منگ داغی خلاف کې داغی زمان پوسٹ خلاف کې کاؤ او پتائید صاحبوں کی پوسٹ اور کاؤ زکرن ان سبا زمانہ هم د نیت دا او کړه اوی چې څنګه په دی باندې پوسټونه کې غلط د صاحبو نو موږ له کارداري چې موږ داسې مواد را جمع کوو او د صاحبو په تایب کې د دینونو د پیغمبر په تایب کې داغي پوسټونه گو او داغي مجوابونه گو الله دې موږ له توفیق را کوي ورو دا